wassalamu ala rasulillah amma ba'd vracio moja cienini vjernici nastavljamo udruženje sa Kur'anom sa Allahovom jalla wa ala knjigom sa njegovim savršenim govorom započeli smo drugi džuz koji je sastavni dio sura al-Baqara يَوْزٌ شَهِيَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَتِيمًا كَوَيْسُ došli na red da ih prokomentarišemo kaže wala taqulu liman yuqtalu fi sabili llahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun nemoj da govorite za one koji su ubijeni na božjem putu da na protein oni nisu mrtvi veš su živi ali vi to ne osjećate ovdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spomine vrijednost borbe na Allahovom putu vrijednost žrtvovanja na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu i spomjen nam odnosno, tješi nas da gubici koji se dogode na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu stvari nisu gubici nego mi to ne znamo i ne osjećamo i ne shvatamo na pravi način. I ovdje nam uzvišani Allah spominje vrijednost i deređu šehida ljudi koji su dali svoje živote radi Allaha. Život je nešto što je jako drago čovjeku. I ovdje uzvišeni Allah postiče na žrtvovanje čak i života radi Allaha, ali postiče nas postizanjem nečega što je bolje od života na ovom svijetu a to je vječnost, a to je aheret, a to je vječnost, odnosno život u blizini gospodara nebesa i zemlje, je mnogo bolji i mnogo vrijedniji od života kojeg mi živimo na Dunjavu. Šehid zaista ima velike deređe, i to je uspjeh, i to je pobjeda. I koga Allah počasti deređom šehida, Što znači svjedok, jer šehid je svjedok koji je posvjedočio istinitost Islama i srcem, i jezikom, i dijelom, i svojom krvom, žrtvom svoga vlastitoga života. On je zaista najbolji svjedok. I zato uzvišeni Allah ih naziva šehidima. Šehidi Iako vrlo često za njima se žali na Dunjaluku jer je njihov nestanak i odlazak sa ovog svijeta gubitak za nas. Ali u stvari oni nisu gubitnici, oni su postigli ono što je mnogo bolje za njih. I njima je mnogo bolje nakon što su preseli na Ahiret nego što im je bilo na ovom svijetu prije preselenja. I zato šehid čim bude ubijen, čim mu duša izađe, Allah mu oprašta grijehe. Allah wa ga sačuva kaburskog azaba i kazne i njemu je duša u džennetu dok njegovo tijelo leži položeno u zemlji. Njihove duše u dženetu borave i njihove duše se nalaze kao što Resulullah sallallahu alejhi ve spominje u hadisima u unutar dženetskih ptica koje lete gdje hoće i koje poslije slijeću ovaj u kandile Koje su, koji su okačeni na arš prijestog gospodara nebesa i zemlje. I kada šehidi vide ono što je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za njih i koliko ih je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala počastio, oni bi poželjeli i žele i za želeće da se vrate na dunjalu pa budu ubijeni više puta na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. I šehidi kada bi mogli da imaju hiladu duša i kada bi mogli da se vrate po hiladu puta, oni bi hiladu puta tu svoju dušu dali radi Allaha subhanahu wa ta'ala zbog veličine nagrade koju je Allah pripremio za njim. I zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْ وَاتَ U drugom ajetu u suri Ali Imran Nemo nikako Muhammed Ani oni koji slijede tebe Muhammed Da smatrate slučajno Da su oni koji su poginu na Allahovom putu mrtvi Ne Oni su živi kod svoga gospodara subhanallah عند ربهم يرزقون ويزبين وبلغدادا عجبوا فرحين راد يوسف هم سعادتي هم سبحان الله ليسوا توجن بما آتاهم الله من فضله بكونه اشتهى الله سبحانه وتعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلف يراد يوسف تاكوذر A koji su na njihovom putu, koji koračaju putem istine i putem Islama i bore se za Allahu vjeru svim raspoloživim, dozvoljenim i propisanim sredstvima, raduju se njima da im se što prije priključe. Jer su zaželjeli, kao što se prenosi u predajama, koje su povod objavljivanja ovih hajeta, da su neki ashabi, kada su Po ubijeni i postigli deređu šehida, zaželjeli da se vrate na Dunjalu, pa da obavijeste ostale vjernike onome što im je Allah pripremio. Pa se Allah obavezao da, ih, da im on to prenesu. Pa i Allah objavio ove ajete, kojima kaže, ne možem da mislim da su oni mrtvi. Oni su živi, oni se raduju, oni su izobilju. I oni poručuju, dakle, ostalim vjernicima koji su dalje na Dunjalu, Allah hafuna aleyhim. لا <تلتجنية> يوجد أسراء منه ولا هم يحزنون ونحن يكون لديه لديه لذلك شهادة شهيد في هذه المقبضة وفي هذه المقبضة وفي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأسفل وقلت لأسفل فأيكو ورئ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثم أُحْيَى ثم أُكْتَلُ Volio bih da budem da pogine na Allahov putu, pa da me Allah ponovo proživi, pa ponovo da poginem, pa, pa ponovo proživim, pa da poginem. To je Resulullah sallallahu alejhi ve sellež želio. A Resulullah želi samo ono što je dobro i što je dakle novo rijedno. Zatim uzvišeni Allah kaže: "Olanablu vanna kum bi shay'in min al Mi ćemo vas zaista iskušavati time, malo sa strahom, malo sa glađu, malo na taj način što ćete gubiti i metke svoje i što ćete umirati, što ćete gubiti vaše najdraže i što će vam propadati vaši plodovi, vaši usjedi, Dakle, to su sve iskušenja koja je Allah propisao iz velike mudrosti. Da bi se odvojili iskreni od neiskrenih, iskreni od lažova i da bi se također pokazali ko su strpljivi, a ko su očajni. Ko su ti koji će se strpiti na nedaćama, a ko su ti koji lažu samo da su strpljivi i da su iskreni, a kada ih najmanji problem zadesi oni očajali. Zato zvišeni Allah kaže nakon svih ovih iskušenja, vrsta iskušenja koje je nabrajao kaže je je i obraduj strpljive obraduj strpljive koji se obuzdavaju i str, strpe se i saburaju stra, izvršavajući Allahove naredbe i koji saburaju od toga da ne krše Allahove zabrane i koji saburaju i obuzdavaju sebe da Ovaj, iskušenja i boli duševne srčane boli koji, koji dakle su rezultat iskušenja dakle ovaj da obuzdaju na najbolji, na najbolji način zatim uzvišćeni Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje kako to trebaju vjernici da podnose iskušenja a ovaj dunjavuk je pun iskušenja Nanas Allah dželle ve ala pomogne na iskušenja i učvrstost. Ellezina idha sabatuhum mm. musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Oni koji kada ih pogodi musibet, musibete iskušenje, događaj koji zadaje Bog srcu i duši, događaj koji prouzrokuje bol, oni kažu inna lillahi wa inna ilaihi, I mi se Allahu raćamo. Mi smo Allahovi, mi smo njegovi robovi. On radi sa nama šta hoće. Mi smo njegova vlast, njegovo vlasništvo. On sa nama kao njegovim robovima može da radi šta hoće. Da nas iskušava kako hoće. On je naš gospodar. Mi prihvatamo sve ono što od njega dođe. I mi ćemo se njemu vratiti. Pa će nas on nagraditi za iskušenje Za strpljenje koje smo mi izrazili prilikom iskušenja, dakle, pri iskušenjima. I također mi ćemo se njemu vratiti, mi se moramo njemu vratiti, to je neminovnost. Neko prije, neko kasnije, neko mlad, neko star, neko zdrav, neko bolestan, ali mi se Allahu moramo vratiti. Tako govore pravi vjernici. E kada su tako podnijeli Allahova iskušenja, onda uzvišen je Allah i hvali, pa kaže... Ulaike alayhim salavatum mir rabbihim wa rahmeh. ovaj njima pripadaju svakke hvale i pohvale od njihovog gospodara, od Allaha. I milost. Dakle, Allah ih hvali. Allah je sa njima zadovolen, čim ih hvali. Wa rahmeh, i On im se smilovati, a će im iskušenja lakšati. Pa dati da boli prebole i prevaziđu na najbolji način. I još više će i utvrstiti. وَاُلَيْكَ مُنْ مُهْتَدُونِ Oni su upućeni. Oni su na pravom putu. Jedino oni koji ovako se odnose prema Allahu Jalla wa Ala i prema životu i prema iskušenju. Zatim nakon toga uzvišen je Allah Subhanehu wa Teala spominje drugu temu pa kaže إِنَّ Safa وَالْمَرْوَةَ مِنْ min اللَّهِ Zaista safa, brdo safa i nerva su... Allahovo znamenje. Pa, "Fa man hac pa ko bude hadž obavio, posjetio Kaabu, kuću Allahovu, džamiju, e i ar-tamare bude obavio mali hadž, to jeste umru, nema nikakvih smetnje, nema džunaha, dunah, to je riječ koja kod nas zastupljena iz arapskog jezika, džunah. A to je nema smetnje, nema prepreke, nema grijeha da Dakle, obavi talaf, odnosno saj između Safve i Merove. Ako bude dobrovoljno nešto uradio, zaista je Allah zahvalan i on zna. Safa i Merova, braćeo moja, su dva brežuljka, dva brdašceta, neposredno, dakle, pored Keabe, u blizini Keabe. sa su ta dva brdašceta, za dio dio mesdžedul haram, jati znači, to je unutar mesdžedul haram, utrano je dakle, ako je kjaba tu 50 tak metara od kjabe nalazi se jedno brdo koje zove Merwa, a u stvari inna safa Sof safa i drugo brdo koje zove Merwa. Znate, blaga, blaga bogatstvo i uzvišenje i onda to je to su dva brda između kojih je trčala Hađera Ibrahimova, va alayhi salatu vesselamu šana tražajući izlaz od svoga sina Isma'ila. E onda uzmišeni Allah subhanahu wa ta'ala propisao da ta njen hod i ta njen trk između ova dva brda budu sastavni dio ili bude sastavni dio hađa. E obzirom ovaj, i to su Allahova znamenje, to su Allahovi propisi. A onaj ko poštuje Allahove propise to je zaista znak bogobojaznosti. E onda za vrijeme prije Rasulullah a sallallahu sellem, i dok je poslanik bio u Mekki, dok je oko Mekke, odnosno oko Kabe bilo raznih lažnih božanstava, mnogobojcima je ostalo nešto od vjere Ibrahimove. Pa asun tawafi oko Kabe također su išli između Safa i Merve i tako dalje. E onda ashabi Rasulullah a sallallahu alejhi sellem kada, kada su ovaj os osvojili Mekku i kada su došli da obave hadž i umru, Oni su izbjegavali, zazirali su od toga da obave saj između safe i merve jer su mislili da je to džahilijetski običaj, džahilijetski obred. I onda im uzvišan Allah kaže, nema smetnje, nema smetnje nikakve niti djunaha niti grijeha da onaj koji dođe hač da obavi ili umru da učini talak između saje, između, osvari stvari saj trčanje između safe i merve. Također, ovdje primjera radi kada je u pitanju saj, odnosno trčanje i hodanje između safe i merve, to se radi jedino u sklopu umre i hađa. Kada obavljaš hađ, taj dio, dakle taj hod između safe i merve je sastavni dio hađa i vi umre. A ne možeš primjera radi van hađa i van umre, šta? Da kješ, eh, ja ću sad da obavim saj između safe i merve sedam puta Ovaj, hoću da se na taj način približim Allahom. Taj ibadet, vi obred, obavlja jedino u sklopu, šta? Hadža i umre. Dok tavah oko Kyabe, primjer, radi. Tavah oko Kyabe, on ibadet koji je propisan u svakom vremenu. I u svakom vaknu, kad god hoćeš. Bez određu, ti došao radi Hadža, da li si u Hadžu, ili si ovaj u ibadetu koji se zove umra, ili si, primjer, radi stanovnik mekke. Allah te počesti da živiš u meki heftama, mjesecima, godinama i onda kad god dođeš da klanjaš kao što dođeš ovdje da klanjaš kaže eh, ja ću sam da jedan tavaf av Okeabe da učinim, sedam krugova To je dozvoljeno To je dakle, dozvoljeno, tavaf je dobro i ibad kao što je dobrovoljni namaz također ovaj ibad u bilo kojem vaktu, u bilo kojem vremenu može da se obavi tavaf av Okeabe Ali, sa između Sarka i Merve ne može ponao osob da se obavlja ha? Van hađa i van umre, dali smo razumijeli Zato onda kaže uh, također odlazak na arefat, odlazak na muzdelifu na minu, to su mjesta ili uh, uh, ravnice koje je propisano obaviti i obići u toku hađa. Ali van hađa ne možeš ti da kaže, eh, ja odu sad na arefat, otišao si na umru, sad trebam raditi i odeći na umru, kažeš, odo ja na arefat, ovdje stojim. Šta ćeš na arefat? Pa onako, ne reagim, nema me ne Naci može samo da vidiš ali prije rad da kažeš ovaj e, to je ibadet što ću malo da se Allahu molimo ovdje poslanik se moli za rime hadža ne može tu sad ibadet nije propisano da stojiš nego je propisano jedino za vrijeme šta hadža jedino za je hadža onda kaže i neko kaže eh ja ću da idem da bacim kamenčiće sad prima radi idem na umru sad i odem da bacim kamenčiće pa možda kad dođem na hadž drugi put ne mora da bacim ovaj te kamenčiće nakre ne može ne može jer ti ibadati su šta vezani samo za hađa. U vrijeme hađa su propisani. Van hađa, to nije propisano. To je novotarija da se radi van dakle sezone hađa. A onaj ko dobro ono radi bilo koje dijelo. Allah je zahvalan. Subhanallah, Allah je zahvalan. I Allah sve zna. Šta znači Allahovo ime da je on zahvalan? I da on zahvaljuje? To znači da on namalo daje hađan. Subhanallah. Zapamti ovo. Ime tvoga gospodara, jedno od njegovih imena jeste da je on zahval. Pa kada ti uložiš malo, Allah daje mnogo više nego što si uložio i zaslužio. Pa primjera radi. Ti učiniš jedno dobro djelo. Pvanjaš jedan namaz. A Allah žele u alati. U ubroji. Dakle, ovaj, kao da se obavio deset namaza ili 20 namaza ili sedamsto namaza od 10 do 700 puta. Čak i više od toga nekoga nagraduje. Zamisli to. Znači, ti malo uložiš, Allah ti mnogo, mnogo, mnogo toga, dakle, i da te Allah, subhanehu wa ta'ala, je zahval. Zato kaže, uzvišeni Allah, odisku kuci, u kome spomene u nekom skupu, u nekom društvu, ja njega spomenem u mnogo boljem društvu. Ako meni se približi jedan pedal, ja se njemu približim jedan aršin. Znači, Mogo više se ja prema njemu što ja približim. Ko prema meni hoda, ja prema njemu žuri, kaže svešni Allah subhanahu wa ta'ala. Ti prema Allahu hodaš, dakle ovaj ulažeš, uložiš napor, uložiš neka dobra djela, Allah nama tebi subhanahu wa ta'ala žuri dakve da ti primi, dovede da ti primi ibadeti tako da subhan veysta naš gospodar dobar. Alim, on sve zna posmem je dakle objašnjen. Zatim uzvišeni Allah kaže: Zaista oni koji kriju ono što smo mi objavili od jasnih dokaza i od pute naakon što smo mi to ljudima objasnili u knjizi u objavi na nghihi Allahovog propovjestu, nghihte Allah proklinjati i proklinjaći oni koji proklinju. Ovo se odnosi, braćo moja, na prije svega na učenjake Među jevrejima i kršćanima koji su sakrili svojstva Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. I kada su ih prepoznali kod njega, nisu htjeli ljudima da kažu E to je onaj poslani koga nam je Allah nagovijestio naše njive. Nisu htjeli da kažu istinu. Sakrili su istinu. A mi smo to objasnili u knjizi, kaže Allah sallallahu wa sallam. A također u ovu prijetnu i ove ajete, odnosno ove Allahu wa sallallahu alaihi wa Oni učenjaci od muslimana, iz umeta Muhameda s.a. Ulema koja krije istinu ljudima, svjesno krije istinu, zna propise, a neće ljudima propise da objasni. E, obzirom da su oni ljudima spriječili da dođu do istine, do rahmeta, do milosti, onda uzviše. Udaljivi su ljude od Allahove milosti, Onda uzvišeni Allah njih proklinje A Allah ovo proklinje znači udaljavanje Od Allahove milosti Allah ih proklinje Zamisli kad nekoga Allah prokline Ne daj Allah, subhanake ya Rabbi وَيَلْعَنُهُمُ الْلَعِنُونَ I proklinju ih oni koji zaslušuju Da proklinju Koji imaju pravo da proklinju Pazi, znači ovdje se potvrđuje Također istinitost onog pravila اَلْجَزَاُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَنُ Nagrada I kazna je svodna vrsti djela koje činiš oni su krijući istinu ljude udalili od Allahove milosti i od dženeta onda uzvišeni Allah je isto tako nagradio pa ih je prokleo a propovjest Allahovo znači udaljavanje od njegove šta? milosti i od dženeta subhana ke yarbi illal ladina tabu asbahu wabaynu zato ovdje se vidi velika obaveza u i učenjaka Oni su najveći teret ponijeli. Najveći jemanet su ponijeli. On je teži od nebesa, i od nebesa i od zemlje. On je teži i od nebesa i od zemlje. Jer je Allah subhanahu wa ta'la uzeo zavjet od učenih ljudi. Da će objašnjavati ljudima istinu i da je neće kriti. Osim onih koji se pokaju, pokaju se od toga. Pa se poprave, i dozvoljno samo da se pokaju, nego da poprave svoje stanje u obejenu i da objasne ljudima istinu. Da kažu, ljudi, nismo skrivali, evo sada obznanjujemo i govori o istinu. Njima ću ja oprostiti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jer ja sam teubavur rahim, onaj koji prima teube i milostiv sam, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, uzvišen je Allah nasleda, pa kaže Inna alledine kefaru wa matuhum kuffar A oni koji budu nevjernici, postanu nevjernici Koji uznevjeruju, wa matu, yustraju na tome Pa umru kao nevjernici Ulaike alaihim la'netu wal melaike ti wal nasi i je Allahovo prokleslo La'netu Allahi Allahovo prokleslo je na njih I prokleslo meleka i prokletstvo svih ljudi subhanallah. Значи znači, oni koji ustaju ustaju na ovim na ovim dakle ovaj grijesima. Grije Zato obraćam moja draga nevjerstvo ima jako pogubne i griješenje, imaju jako pogubne posljedice. Nevjernika niko ne voli. Ni životinje, ni krave ni konji, niko pogot sretne ne voli jer afira nevjernik. Niti ga voli zemlja, niti ga nebesa voli, niti ga sunce voli koje ga grije Znači, on je težak i nebesima i na zemlji Sve, nevjernike je sve živo prokvinjen Allah subhanahu wa ta'ala i meleki i svi, dakle, ovaj ljudi. Zna, a, u suprotnom je suprotno, vjernicima se svi raduju I ljudi se raduju kada, kada ih sretnu I ovaj Allahova stvorenja i razumne razumne stvorenje raduju se ljudima Dakle, vjernicima, jer se i pokorava Allahu gospodaru svi istvorenja. Hali fiha, oni će vječno u džahennemu ostati. La juhaffefu anhum, neće im se ublažiti kazna, walahum yunvarun, niti će oni, dakle, walahum yunvarun, niti će oni, dakle, biti a, ostavljeni na miru, niti će im se izvinjenje i ispričavanje dozvoliti, niti prihvatiti. Zatim, zadnji ajet na ovoj stranici, sa kojim završavam, inša Allah, izlišan Allah, kaže وَاِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ Vaš bol, vaše božanstvo je jedno božanstvo, jedinstveno. لا إله إلا هو. Nema istinskog božanstva osim njega. الرحمن الرحيم. On je milostiv i samim oznak. Znači, vaše božanstvo, koje vi obožavate, o, ljudi, je jedinstveno božanstvo, jedino ispravno božanstvo, to je Allah, jedan je u svom biću, jedinstven je u svom biću, niko nije sličan sa njim u njegovom biću. Jedinstven je u njegovim svojstvima, nikomu nije sličan u njegovim svojstvima. Jedinstven je u njegovim imenima, niko nema lijepa imena kao što on ima lijepa imena. Jedinstven je u njegovim dijelima, niko ne može da uradi ono što Allah može. E on kao takav, sa takvim svojstvima, sa takvim sobinama. jedino On zaslužuje da bude obožavan. A sva druga obožanstva koja se obožavaju, to su lažna božanstva i ona su neispravna. Ar-Rahman On je milostiv. Dakle, On je ovaj, opisan e, svojstvom neograničene milosti, ona obuhvata sve. Sve obuhvata, sva stvorenja. Ar-Rahim On je taj također milostivi koji dostavlja svoju milost kome hoće. Ovdje hoću da napravimo, braćo moja draga, da napravimo svi, da skod sebe razliku između Allahovog imena Ar-Rahman i Allahovog imena Ar-Rahim. Jedno i drugo znači milostivi. Ali u arabskom jeziku postoji razlik. Kažu učenjaci, Ar-Rahman je onaj koji je opisan savršenom milošću. Neogranišenom milošću. Ta se milost odnosi na svako. E... Ar-Rahim znači da je on taj milostivi koji tu svoju milost daje kome hoće. Da razumijemo? Znači Ar-Rahman znači milostivi neograničenom milošću, a Ar-Rahim znači da on tu svoju neograničenu milost daje kome hoće. I zato na jednom mjestu Kur'an kaže: "Wa kana bil mu'minina On je prema vjernicima Rahim. Prema vjernicima je šta? Milosti, jer vjernicima daje tu svoju Dajte na milost. Molim Allaha da nam se smiluje braća moja, da nam pomoje da nas očuvasti inša Allahu Teala i da, na, da nas počesti deređom šehida, da nas počesti i šahaditom na njegovom putu, jer zaista je to veliki, veliki uspjeh koji on daje, koje on hoće. Wa Hvala wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa alaihi wa sallamu alaihi wa